četvrtkom. 1. lipnja 1972. godine u Saveznoj Republici Njemačkoj utjekuje jedna od najvećih policijskih potjera. Traže se pripadnici frakcije Crvene armije Dan ranije svi policajci u Saveznoj Republici Njemačkoj stavljeni su pod zapovjedništvo Saveznog ureda za kriminalistička istraživanja. Svi policijski helikopteri su u zraku, posvuda su cestovne zapreke i nadzorne točke na kojima policija provjerava vozila i putnike. Zašto su uvedene te izvanredne mjere? U svibnju 1972. frakcija Crvene armije, poznata i pod kraticom RAF, izvela je niz terorističkih napada koji su potresli saveznu Republiku Njemačku. 11. svibnja Andras Badar, vođa RAFA, Gudrun Enslin, Holger Mainz i Jan Karl Raspe podmetnuli su u Frankfurtu tri bombe u stožer američkog petog korpusa. Bombe su uništile časničku kantinu. Komac stakla zabio se u vrat jednog pukovnika američke vojske koji je iskrvario na podu kantine. Još je 13 ljudi ranjeno u tom napadu, a šteta je procijenjena na milijun njemačkih maraka. Nakon napada Raf objavio ovo priopćenje. Zapadna Njemačka i zapadni Berlin više neće biti utočište za strategije uništenja Vjetnama. Oni moraju znati da su im njihovi zločini protiv vjetnamskog naroda stvorili ljute neprijatelje. Oni više neće imati mjesto na kojem će biti sigurni od napada gerilskih jedinica. Zahtijevamo prekid blokade Sjevernog Vijetnama. Zahtijevamo prekid bombardiranja Sjevernog Vijetnama. Zahtijevamo odlazak američkih trupa iz Indokine. Za pobjedu Vietkonga. Neka se razvije revolucionarna gerila. Imajte hrabrosti za borbu. Sljedećeg dana Angela Lutar i Irmgard Meller unijele su dvije tempirane bombe u policijsku postaju u Augsburgu. Nešto nakon podneva bombe su eksplodirale i ranile pet policajaca. Nešto kasnije, tog 12. svibnja, bader Enslin i Mainz dovezli su na parkiralište Saveznog ureda za kriminalistička istraživanja, automobil u kojemu je bila bomba. U eksploziji je uništeno 60 vozila Saveznog ureda. 15. svibnja Badar, Raspe i Mainz podmetnuli su Karlsruhe u bombu Volkswagen. Tog 15. svibnja 1972. Gertha Budenberg, supruga savjeznog suca Wolfganga Budenberga, koji je postao poznat zbog potpisivanja uhidbenih naloga i naloga za pretragu protiv pripadnika Rafa, namiravala je otići u kupovinu i nakon nje pokupiti s posla svog supruga i odvesti ga kući. Gospođa Budenberg sjela je za volan listavo Volkswagena koje je glasio na njezinog supruga i upalila ga. Automobil je eksplodirao. Gerta Budenberg je preživjela, ali je ostala paralizirana. Već ti napadi bili su dovoljni da uzbune Saveznu Republiku Njemačku. Ali frakcija Crvene armije nije namjeravala stati samo na njima. Eksplozivni svibanj 1972. još nije završio. Četiri dana nakon što je Volkswagen suca Vologanga Budenberga odletio u zrak, telefonistica u zgradi Springerovo koncerna u Hamburgu primila je poziv. Koncernu u vlasništvu Lorda Axela Springera tiskao je niz visokotiražnih novina koje su objavljivale oštre napade na frakciju Crvene armije i ljevičarski studentski pokret. Muški glas je rekao telefonistici da će u zgradi za pet minuta eksplodirati bomba. Žena je odgovorila da je sigurna da se radi o lošoj šali i da ne vjeruje da je u zgradi postavljena bomba. Muški glas joj je odgovorio, vi svinje ništa ne uzimate za ozbiljno. I muškarac je spustio slušalicu. Ubrzo je došao i drugi poziv kojeg je primila telefonistica koja je sjedila pored žene koja je primila prvi poziv. Muški glas sada je vikao da će bomba eksplodirati za manje od 5 minuta i da svi moraju napustiti zgradu. Telefonistica je upitala svoju kolegicu je to ponovo zove onaj luđak. Kolegica je potvrdno kimnula glavom. Muški glas za to je vrijeme vikao proklete svinje. Sada su telefonistice ozbiljno shvatile prijetnju i pokušale su dobiti upravu. Dok su razgovarale s nekim iz uprave, bomba eksplodirala. Ranjeno je 17 ljudi. Sljedeći dan dojavljeno je da je u zgradi podmetnuto još nekoliko bombi. Dojeva je shvaćena ozbiljno i policija je pronašla još tri bombe. Nakon toga pismo je stiglo u njemačku novinsku agenciju je pisalo. Springer bi radije dopustio da njegovi radnici i službenici budu ranjeni u eksploziji bombe, nego da izgubi nekoliko radnih sati zbog lažne dojave o bombi. Kapitalistima je profit sve. Ljudi koji stvaraju taj profit su smeće. 24. svibnja Jerem Gardmuller i Angela Luther dovezle su dva automobila bombe u vojarnu Campbell u Heidelbergu. U toj vojarni nalazilo se vrhovno zapovjedništvo američke vojske za Europu Dvije pripadnice Rafa bez problema su ušle u vojarnu. Na automobilima su bile američke registarske tablice i stražari su ih bez pregleda propustili u krug vojarne. Bombe su ubile tri, a ranile petoricu američkih vojnika. Sada je vlastima Savezne republike Njemačke i vlastima Njemačkih saveznih država bilo dosta. I pokrenut je veliki lov na pripadnike Rafa. Ali lov je bio bezuspješan sve do 1. lipnja 1972. 1. lipnja frankfurtska policija dobila je dojavu da se nešto sumnjivo događa oko jedne garaže. Policija je pregledala i u njoj pronašla gomilo eksploziva. Eksploziv je izvadila iz sanduka i u njih stavila prislušna uređaja. Oko garaže radnici komunalnog poduzeća postavili su na stotine vreća zemlje i trave, kao da ju pripremi izgradnja parka. Zapravo su vreće bile pune pijeska. Policija očekivala borbu i pripremila je zakolone. A onda se do garaže dovezao ljubičasti porše iz kojeg su izašla tri muškarca. Jedan od njih primijetio je da okolni krovovi i prozori vrve od ljudi. Izvukao je pištolj i počeo pucati. Prije nego što je nekog pogodio, policajci su ga srušili na zemlju. I tako je uhićen Jan Karl Raspe. Druga dvojica, Andras Bader i Holger Mainz, uspjela su se zabarikadirati u garažu. I tako je počela opsada te garaže. Ubrzo su stigle i televizijske ekipe koje su snimale tu opsadu. Policija je probušila zid garaže i u nju ubacila kanistre sa suzavcem. Ali suzavac se uglavnom uvukao u stanove iznad garaže. Tri sata trajala je opsada garaže u kojoj su se zabarikadirali vođe frakcije Crvene armije. Tada je iz garaže provirio Bader i stavio okvir sa streljivom u pištolj. Prije nego što je povukao okidač, policijski snajperist ranio ga je u nogu. Bader se ponovno zatvorio u garažu. Nakon nekoliko minuta iz garaže izašao Holger Mainz i predao se policiji. Nakon toga policija krenula u napad na garažu i savladala Badera. I tako je Andras Bader pao ruke njemačkoj policiji. Zajedno s njim uhičeni su i najopasniji teroristi Rafa. Do 15. lipnja bit će i Gudrun Enslin i Ulrike Meinhof, koja je uz Badera bila najpoznati član RAFA, skupina je još nazivana po njihovim prezimenima. I činilo se da je tako slomljena tada najjača Evropska ljevičarska teroristička organizacija, kvori vojni obavješteni analitičar Fran Višnar. I onda je počelo najdulje suđenje i najskuplje suđenje u povijesti njemačkog pravosuđa sa jednom nevjerojatnom situacijom. Skupina jezgro povijesnoj je u zatoru, a e, akcije i dalje idu. Na, zašto? E, zato što je sada dokumentima ustanovljeno da je e, štazi, DDR i vlasti su platili najbolje advokate. Našli su najbolje advokate, odvjetnike koji postoje u Njemačkoj, koji su sa svim dozvoljenim trikovima uspjevali dolaziti do svojih klijenata i, zahvaljujući, tajnopisu koji su znali jedni i drugi, jer su ovi dio njih su bili izvježbani agenti od strane DDR-a, Andreas Bader je rukovodio organizacijom iz zatvora. Sve akcije koje su poduzete u zemlji, zemstvu su dolazile iz zatvora. Andras Badar već jednom pobjegao iz zatvora i zapadno njemačke vlasti nisu namjeravale dopustiti da im se to ponovi. Pripadnici Rafa bili su stalno pod nadzorom. Svi su bili smješteni u samicama. Zidovi njihovih ćelija bili su obojani u bijelo. Svjetlo je u ćelijama bilo upaljeno 24 sata na dan, kako stražarima nešto ne bi promaklo. Mogli su primati jednu posjetu u 14 dana. Posjet je mogao trajati pola sata. Ipak to nije spriječilo pripadnike Rafa da komuniciraju između sebe i sa svijetom izvan zatvora. njihovi odvjetnici činili su sve kako bi se suđenje odužilo. Koristili su sudski postupak kako bi saznali kako je policija došla do svojih podataka. Na taj su način pripadnici Rafa naučili koje metode policija koristila u borbi protiv njih. Krajem 1972. Andreas Bader doveden je u zapadni Berlin kako bi svjedočio na suđenju Horstu maleru Badar je iskoristio prigodu kako bi objavio početak Štrajka glađu. Vijest se ubrzo proširila među zatočenim pripadnicima Rafa. Štrajk glađu dava rezultate. Ulrike Meinhof više nije bilo u samici Kianskog zatvora. Ali kako je Štrajk glađu prestao, tako je Ulrike Meinhof vraćena u samicu. Kako bi olakšala komunikaciju između pripadnika Rafa, Gudru Nenslin smislila je posebna šifrirana imena. Upotrijebila je likove iz Moby Dicka. Gudrun je postala smutje. Badr je bio Ahab, Holger Mainz, Stalbak, Jan Karl Raspe, Carpenter, Gerhard Müller, Krükek i Horst Mahler, Bildat. Gudrun Ensling nazvala je Ulrike Meinhof, Tereza. To ime nije imalo veze s mobidikom. Ubrzo su pripadnici Rafa počeli novi štrajk glađu. Usproko s tomu što su bili pod strogim nadzorom i što su ih vlasti razmistile po svim zatvorima o zapadnoj Njemačkoj, zatočeni pripadnici Rafa mogli su međusobno komunicirati. Kao posrednici služili su im njihovi odvjetnici. A za to je vrijeme nastajala druga generacija frakcije Crvene armije, koja je dobila svog novog heroja. 74. nakon štrajka glađu, umire, Holger Mains umire u zatvoru, štrajka glađu po uzoru na Irce u bretanskim zatvorima, tad prvi put su počeli Irci ali kasnije bilo 80-ih to organiziranije, vlasti su zatvorski, oni odlučio umjeti, mi ga nećemo umjetno hraniti jer naravno željeli su da se riješiti. I onda postaju komandosi Holgera Mainsa i dio, djeluje, djeluje kroz taj naziv i onda je stvarana je zabuna kod ljudi, kod javnog mjenja, kako sad, njih ima sto organizacija, oni su sve jači. Na slobodi 1977. godine bilo je svega 12 pripadnika Crvene armije. Skrivali su se, znate gdje? U Jugoslaviji također. I jednom prilikom obična policija koja nije znala da tajne službe jugoslavijske imaju planove s njima, su ih uhvatili tu u Zagrebu, tu skupinu Neandra, badera i Majkogu. Oni su bili u zatvoru, ali ovih tih od 12 do 20 koji su bili vani. Nekoliko dana kasnije je uhječen sam Carlos u Beogradu ali je bio pušten intervencijom Staneta do Lanca i Josipa Broza. Bez problema su otišli i onda su zapadne službe, CIA i zapadne evropske obovištene službe, uključujući Njemačku, koja je djelovala, pokrivala je tada cijelu Jugoslaviju, oni su stvrdili da jugoslavenske tajne službe povremeno dozvoljavaju da oni imaju odmorišta takozvana oporavilišta na Jugoslavenskom teritoriju, pričemu je korišten i Zagreb i Beograd podjednako. I I Dan nakon što je objavljeno da je Holger Mainz umro, pred vratima doma Günthera von Drenkmana, predsjednika Njemačkog vrhovnog suda, pojavio se čovjek u Djeven poput dostavljača robe. Pozvonio je na vrata i otvorio mu je sam von Drenkman, koji slavio svoj 64. rođendan. Von Drankmana su onda zgrabila nekolicina muškaraca koje su se krila u grmlju. U natezanju on je pogođen s tri metka i umro je na putu za bolnicu. Predsjednik Vrhovnog suda trebao je biti otet, ali kad je pružio otpor, ubijen je. To je trebala biti kazna za smrt Holgera Mainza. U studenom Jean-Paul Sartre posjetio je Andrasa Badra u zatvoru. Bader i Sartre pričao o Nadi da će njegova skupina stvoriti snažan odnos s njemačkim proletariatom i da će u zapadnoj Njemačkoj izbiti građanski rat. Sartre mu je odgovorio da postupci frakcije Crvene armije ugrožavaju ljevičarsku stvar u Europi. Savezna Republika Njemačka namjeravala je zaustaviti cirkus koji je vladao na suđenju pripadnicima rata. 1. siječnja 1975. na snagu stupaju takozvani Lex Bader Meinhof. Ti zakoni koji nadopunjuju temeljni zakon, Ustav, Savezne republike Njemačke, dopuštaju sudovima da iz sudskog postupka udalje odvjetnika, ako postoji najmanja sumnja da se odvjetnik s klijentom udružio u kriminalnoj djelatnosti. Novi zakoni također omogućuju da se suđenje nastavi u odsutnosti optuženog ako je za odsustvo kriv sam optuženik, ako, na primjer, štrajka glađu. Na malove zakone Rafi je brazo odgovorio. 27. veljače 1975. oko 9 sati ujutro iz svog doma je izašao Petar Lorenz, kandidat Kršćansko-demokratske unije za gradonačanika zapadnog Berlina. Izbori su se trebali održati za tri dana. Lorencov Mercedes nije se udaljio kilometar od njegovog doma kada mu je kamion blokirao put. Tada se u njegov Mercedes zabio jedan Fiat. Lorencov vozač je izbačen iz automobila i pretučen, a on je uguran u drugi automobil. Lorencov vozač je kasnije identificirao jednog otmičara. Bila je to Angela Luther, veteranka frakcije Crvene armije. Vlasti su raspisale novčanu nagradu za svaku informaciju o otmičarima. Socijaldemokrat Klaus Schulz, gradonačelnik zapadnog Berlina i Lorenzov prijatelj, objavio je da će se izbori održati, ali da se prekida izborna kampanja. Sljedećeg dana otmičari su objavili polaroid fotografiju na kojoj je bio Peter Lorenz. Oko rata i moj natpis Peter Lorenz, zatočenik pokreta drugi lipanj. Uz fotografiju došao je zahtjev da se iz zatvora puste Horst Mahler i još Peter o terodista zahtjev, došla je ova poruka. Našim zatočenim drugovima iz Baden-Meinhofa, htjeli bismo vas sve izvući iz zatvora, ali nismo još dovoljno jaki za to. Otmičari su itakako pazili kada su sastavljali listu. Na njoj su se nalazili samo oni pripadnici Rafa koji nisu bili optuženi za ubojstvo. Vlasti Savezne Republike pristale su na zahtjeve otmičara. Jedino je Horst Mahler odbio otići iz zatvora. Petro terorista Rafa otišli su u Južni Jemen. Svaki je dobio oko 9.000 dolara i na putu ih je pratio bivši gradonačelnik zapadnog Berlina, Peter Lorenz, pušteni iz zatočeništva. To nije bio prvi put da je zapadna Njemačka popustila otmičarima. Teroristi crnog rujna, koji su ubili izraelske sportaše na olimpijskim igram u Minhenu, također su zamijenjeni za otjeti zrakoplov pun putnika. Razmjena se dogodila na aerodromu Plesu. Al što su oni radili? Oni su se pripremali za dvije velike akcije. A ako prva ne uspije, druga će uspjeti. Moraju oteti jumbo jet ili srednje prugaš avion, pun turista, i sa tim avionom napraviti stratešku ucijenu da se Andreas Bader puste iz zatvora. Međutim, tu se desilo nešto drugo, a to je bila smrt Urlihaj Majhoff. Ona je nađeno bješena da se objesila u zatvoru, na kratkoj jednoj uzici nekakvom najlonu i komadu e, svoje spavačice i svoje i onog jastuka, jastučnice ovaj, da visi na radijatoru. To vješanje na radijator to je uvijek izazivalo podsmijeh u stručnim krugovima i informiranoj javnosti. E, ubila se je 9. svibnja 1976. Na dan pobjede. Ovaj. Nije ostavila nikakvo pismo iako je mogla pisati u zatvoru naravno pod nadzorom, obducijski izvještaji koji su bili, ja se sjećam još onda osobno utiskuje to bilo u novinama ondašnjim i našim i vani njemačkim, bilo je da su na tijelu njezinom na nekoliko mjesta nađeni tragovi sperme, što je kasnije opovrnuto i na to je stavljena oznaka državne tajne tako da nismo samo mi ti koji imamo NATO ovaj, na takvu stvar nekaj patent. I druge države štite e, svoje prljave poslove i u svim ljevičarskim krugovima oni svi smatraju da ta smrt njezina nikada nije e, raščišćena. 24. travnja 1975. šest pripadnika Rafa napalo je u Štokolmu. Većina njih bili su prije pripadnici SPK, kolektiva socijalističkih pacijenata. SPK je bila organizacija psihijatrijskih pacijenata koji su vjerovali da su duševne bolesti proizvod kapitalističkog sustava i da je jedini način izlječenja podizanje marksističke revolucije. Ta šestorica zauzela su veleposlanstvo Savezne republike Njemačke u Švedskoj i uzeli su 11 talaca. Švedska policija odmah je ušla u donji kat zgrade veleposlanstva. Teroristi su im naložili da odu iz zgrade. Ako to ne učine, ubiće vojno katašeja. Policija nije ispunila taj nalog. Teroristi su svezali vojno katašeja, pukovnika baruna Andreasa von Mirbaha i odvukli ga prema stepenicama koje su vodile na donji kat. Tamo su mu pucali u nogu, glavu i prsa. Policija je odvukla umirućeg katašeja i napustila zgradu. Teroristi su u veloposlanstvu nagumilali eksploziv i nazvali su Njemačku novinsku agenciju i dali svoje zahtjeve. Zahtjevali su da se puste svi zatočeni pripadnici frakcije Crvene armije. Ako se ne udovolji tom zahtjevu, svaki će sad biti ubijan jedan talac. Zapadno-Njemačka vlada sada nije udovoljila tim zahtjevima. Nakon jednog sata, teroristi su doveli do prozora doktora Heinza Hillegarta, ekonomskog atašeja, i pucali u njega. Njegovo mrtvo tijelo ostavili su da visi iz prozora veleposlanstva. Ali nešto prije ponoći eksplodirao je eksploziv. Jedan je terorist poginuo, Taoći i ostali teroristi ostali su živi. Svi su teroristi uhićeni bez borbe. Jedan je kasnije umro u bolnici od opeklina. Terorista je za napad osobno izabrao Zigfried Hag, jedan od odjetnika koji su zastupali teroriste. Hag je postao vođa takozvane druge generacije Rafa, koja se posvetila tome da oslobodi svoje vođe iz zatvora. U lipnju 1976. Međunarodna skupina terorista, među kojima je bio i Wilfred Böze, otima jedan zrakoplov i zahtjeva između ostalog puštanje šestorice pripadnika Rafa. Dogovor je bio da se oslobode Urlihe Majhoff i Andras Bader sa ovom povijesnom skupinom uz uh, uh, uvjete koji su nemilosodne. Svaki sat ubijamo jednog talca ukoliko se oni ne puste. Smatrali su da će njemačka država popustiti. Da ne, da, da, absolut, da će postupiti kao onda kad je vršena razmjena onih terorista iz crnog rujna na, u, u Jugoslavenskom teritoriju u Zagrebu čak na plesu je, je obavljena razmjena. Međutim, kalkulacija je bila kriva. Zbog čega? Zbog toga što su a, Izraelci po prvi put demonstrirali kako se Teroriste može dohvatiti i na velike udaljenosti 4000 km od vlastitog teritorija. Jer avion koji je otet, erbas francuski, pun francuskih i drugih turista u Ateni otet, uključujući i skoro 120 Izraelaca, a na njih su i računali. On je trebao obići nekoliko arapskih država da bi se ljudi posede iscrpli, i onda, ukoliko ne uspije kruženje po arabskom svijetu, ako izraelska vlada bude nemilosrdna, ako se ogluši NATO, onda će se doći će u Entebe i tamo će Wilfred Beze provesti sa ovim palestincima te planu. Utorak 29. lipnja sastala se izraelska vlada. Premijer Izraela Ica Krabin i ministar obrane Šimon Perez povijestili su odbore za obrano i vanjske poslove izraelskog parlamenta o razvoju situacije. Na sastanak vlade pozvan je i načelnik izraelskog glavnog stožera general Motigur. On je bio na vježbama na Sinaju. Na putu do Jeruzalema rekao je svom zamjeniku da oni njegovi planeri počnu smišljati nekakve planove za entebe Tok su izraelska vlada i generali raspravljali o situaciju u Antebeu, uganski vojnici probili su prolazi između prostorije u kojoj su bili tauci i susjedne sobe i počeli su između te dvije prostorije postavljati drvene grede. Tauci su se poveselili da će dobiti još jednu sobu i tako se spasiti barem skučenosti. Ostali su neugodno iznenađeni kada je plavokosi njemački terorist Wilfred Beze izašao pred njih i počeo čitati imena sa spiska. Svi oni čije ime pročitano trebali su prijeći u drugu sobu. Ako par imena postalo jasno da beze čita samo židovska prezimena. Putnici nežidovi njih 47 ukrcani su u zrakoplov Air france i odetili su u Pariz. Kapetan zrakoplova i posada odbili su napustiti taoce. Tih 47 taoca dočekao je na parižskom aerodromu Orly francuski ministar vanjskih poslova. U mnoštvu koje se okupilo oko talaca bili su i ljudi s bilježnicama koji su zapisivali imena puštenih talaca. Kasno u noć ti će ljudi posjetiti svako od njih u njihovim domovima. Bili su to agenti Mosada koji su ispitivali puštene taoce o otmičarima, o prostoriji u koji su držani, o broju uganskih vojnika koji su ih čuvali. Dok su prema Orliju letjeli pušteni taoci, dva su izraelska častnika na vježbama u Sinaju dobila zapovjed da se hitno jave u Jeruzalem. Bili su to general Dan Šomron, glavni častnik pješačkih i padobranskih jedinica, i pukovnik Jonatan Joni Netanyahu, zapovjednik elitne padobranske jedinice. Tok 30. lipnja, tadašnji zamjenik obaveštenog odjela Izraelske vojske i budući premijer Ehud Barak skupljao je sve informacije o gradu Entebou i aerodromu. S je bio i mladi padovnanski bojnik Muki, koji je dobio zadatak izraditi plan za napad na terminal. Umeđu vremenu u Pariz je stigao zrakoplov s još 101 puštenim talcem Nežidovom. Narodni front za oslobođenje Palestine produžio ultimatum do 14. Sati 4. srpnja. Do taj 4. srpnja i Dijamin je najavio svoj posjet talcima u podne 2. srpnja podnesen je konačan plan akcije. Ipak bile su dvije nepoznanice u planu. Tome piše bojnik Louis Williams u svom dnevniku iz Anteba. Postojala je zabrinutost kako postići maksimalno iznenađenje. I tim moraće prijeći dobru udaljenost od zrakoplova do starog terminala, jer bi slijetanje zrakoplova blizu terminala sigurno uzbunilo teroriste i uganske stražare. Tada je Mukju iznenada sinulo. Zgrabio je telefon i dežurnom je časniku rekao da mora hitno nabaviti Mercedesovu limuzinu. Kada je spustio služalicu, objasnio je da svi viši uganski časnici, uključujući i IDI Amina, putuju u crnim Mercedesima. Limuzina koju prate Land Roveri uobičajeni prizor i neće privući nikakvu pažnju. Za to vrijeme Netanjakovi pa Dobranci vježbali su napad na terminal. Netanyahu je pericom mjerio vrijeme napada. Došla je Mercedesova limuzina. Vojsko je ju posudilo trgovca automobilima koji se specijalizirao za prodaju radinih taksija. Na užas vojnika Mukija Mercedes je bio bijel, ali više nije bilo vremena za zamjenu. U jedan sat ujutro trećeg srpnja, general Motigur nazvao je Šimona Pereza i rekao da su ljudi spremni za akciju. 11 sati sastala se vlada u Tel Avivu. Dok je general Gur objašnjavao ministrima plan, Herkulesi su uzletili s juga Sinaja na put prema Ugandi. Sljedećeg dana izraelski vojnici krenuli su u prepad na Entebe. I prepad je uspio. Pokazalo se da se može nositi s otmicama zrakoplova. I njemačka vlada odlučila je da nešto treba poduzeti. I pripremili su skupinu koja se zove GSG-9, Grand Schultz 9 specijalni granični odredi. Znači, vojska, pripadnici te postrebe nisu bili ni vojnici, a ni policajci. Bili su specijalni policajci koji su se obučavali na vojnički, vojnički način. A njih je obučavao, danas već legenda u Njemačkoj, Njemačkim i policijskim i vojnim krugovima, to je bio pukovnik Urlih, čije pravo prezime Urlich Wegener, a poznati pod natimkom Riki, to je konspirativni nadima kad je u Izraelu bio obučavan. 7. travnje 1977. pripadnici Rafa, jedinica koja je se nazivala Ulrike Meinhof komando, ubila je zigfrida Bubaka, glavnog državnog tužitelja. Stradalo je još dvoje ljudi. Ali suđenje pripadnici Marafa nije se moglo zaustaviti. 21. travnja u Študgartu završeno je svjedočenje na suđenju vođa Marafa. 28. travnja, nakon 192 dana svjedočenja, dvije godine suđenja i potrošenih 15 milijuna dolara, završeno je suđenje vođa Marafa. andras Bader, Gudrun Enslin i Jan Karl Raspe proglašeni su krivim za četiri ubojstva i za još više od 30 točaka optužnice osuđeni su na doživotne robije. U svipnju 1977. u zatvoru u pripremljeno je posebno krilo napravljeno samo za pripadnike Rafa. njemačkoj državi, socijaldemokratskoj vladi je, zaista su prilike išli na ruke. Jer Ander, suđenje Andresa Badera se konačno završilo do 1977. I on je zajedno sa Gudrun Enslin i Karlom Raspeom i još nekoliko terorista pripadnika njegove organizacije koji su ranije bili pohapšeni, smješteni u novoizgrađeni i najbolji, najstrože čuvani ali po standardu najbolji a, zatvor u Saveznoj Republici Njemačkoj i tada u Europi, Štenheim, gdje je bila permanentna video, a, videonadzor i gdje više odjetnici nisu mogli raditi što su htjeli. Jer sad nisu više postojali čitači sa Ustiju, kao što je to bilo ranije, sad su bile videokamere i prisluškivanje. I to non-stop 24 sata. So just come over. We had five years left crying. 30. srpnja 1977. Suzana Albrecht, kćer bogatih roditelja, posjetila je Jurgena Ponta, predsjednika Dresdener banke i prijatelja njezinih roditelja. Suzana Albrecht i još dvoje terorista Rafa, koji su bili njezinoj pratnji, ispalili su pet metaka u Jurgena Ponta. Na pogrebu Jurgena Ponta okupila su se sva velika imena njemačke industrije i bankarstva. Na pogrebu Hans Martin Schleier, predsjednik udruge poslodavaca i član upravnog odbora daimler benz izgovara ove riječi. Sljedeća žrtva terorista gotovo sigurno nalazi se među ovdje okupljenim ljudima. 25. kolova za 1977. druga generacija Rafa napravila Lancer raketa i instalirala ga u stanu koji je gledao na ured Savjezni tuživaštva. Međutim, Lancer nije opalio. Kasnije je na suđenju graditelj tog lansera, Peter Jürgen Bock, izjavio da je sam sabotirao lanser kako bi poštedio živote službenika koji su radili u Saveznom tužilaštvu. Sud mu nije povjerao. 5. rujna 1977. Hans Martin Schler, koji izgovorio onu proročansku rečenicu na pontovom pogrebu, otet je iz svoga automobila uspreko toga što su ga čuvala trojice policajaca. Policajci i njegov vozač su ubijeni, a on je otet. Bio je to prvi dan onoga što se kasnije nazvalo Njemačka jesen. Otmičari su tražili puštanje i zatvora vođa frakcije Crvene armije. U zahtjeve otmičara stigla je poruka koju Šlejer rukom napisao. Rečeno mi je da je moj život u opasnosti ako se nastavi istraga o mojoj otmici. Isto će se dogoditi ako se ne ispune zahtjevi i ako se ne poštuju vremenski rokovi. Odluka nije na meni. Zapadno-njemačke vlasti odlučile su odugovlačiti s pregovorima. Otmica se protegnula na početak listopada 1977. A onda je frakcija Crvene armije odlučila još malo potaknuti zapadno njemačke vlasti. Andras Bader je na temelju ranijih razgovora sa svojim advokatima je inzistirao da se to najdolje do konca 1977. Učini, jer on neće moći izdržati kakav doživotni zator. To radit će se ubiti, nego, nego tamo služiti. Ostaci Crvene armije, frakcije Crvene armije su proučili što bi bila idealna meta. I zaključili su sljedeće. Da je najbolje oteti avion zapadno-njemačke zrakoplovne kompanije i to na dva mjesta. Na Kanarskim otocima ili na Balearima. Palma de Mallorca, Ibica i slično. I izbor je Pao konačno zna avion Boeing 737, charter na liniji stalno, ponekoliko puta dnevno išao je kupio putnike, na završetku turističke sezone na, na Balearima. I zabrali su one za kojih su smatrali da će biti najslabije čuvan. U onoj gužvi gdje je bilo na tisuće njemačkih turista i britanskih, u toj općoj pomjetnji, Ustanovili su da je upravo na toj liniji koja leti za Frankfurt, odnosno Mijen, da je te avione najbolje. Da tu ima velike šanse prošvercati na oružanje. S tim da je tu također izgleda udjelj svoj imao neko, neko pomoćno osoblje španjolsko, koje za dobre novce se potrudilo da u onim kontejnerima za hranu, da tu budu bombe i pištolji, za, za otmičare koji su kao normalni turisti ušli u avion. Do otmice zrakoplova BKA Savezni ured za kriminalistička istraživanja vodio je pregovore s frakcijom Crvene armije oko Šlejerovog puštanja i udovaljavanja zatjevima. BK je naučio lekciju iz otmice Petera Lorenca. Pregovori su bili tajni, kako Rav ne bi koristio medije za svoju propagandu. Imenovan je posrednik, švicarski odvjetnik Denis Péon. On je također odugovlačio s pregovorima, insistirajući na primjer da se u detalje odredi ruta povlačenja otmičara i da se do detalja odredi način zamjene otetog industrijalca i vođa Rafa. Za to su vrijeme vođe frakcije Crvene armije bili sve nestrpljiviji. Otmica Lufthansinog Boeinga 737, Trebalo je malo požuriti stvari. Kada je avion uzletio, oni su oteli avion i usmjerili ga odma u Rim na Fiumicino. Tamo su sletili, nisu davali nikakve uvjete, tražili su gorivo, dodatno da se do kraja avion napuni. To je značilo da će ići vjerojatno u neku zemlju bliskoga, odnosno srednjega istoka. Tako se i dogodilo. Bilo je jedno međusvjetanje u međuvremenu u Ankari u Turskoj gdje su iznijeli uvjete. Ukoliko u roku od četiristo sati ne bude pušten andreas badri i njegovi sljedbenici zatvor u štahemu svaki sat će biti ubijen po jedan putnik to priopćenje je izdao čovjek koji se identificirao kao kapitan Mahmud jedan od palestinaca u toj skupini sada Njemaca Njemaca nije bilo, nego su bili sve a, palestinci, ali su a, oni očito davali upute njima iz drugih a, država ovi ostaci a, Badera Mahofa. Njemačke vlasti su to jedva dočekale. Čim je avion otet i sletio u Rimu? Iz Njemačke su Savezne republike Njemačke su poletile dvije skupine a, komandosa GS, GSG-9. Tada uopće za njih se nije znalo da postoje u dva manja aviona i oni su u stopu pratili let otetog aviona. 14. listopada 1977. Denis P.O. dobio još jedan ultimatum od otmičara Hansa Martina Schlera. Oni su tražili puštenje na slobodu još dva palestinska terorista i 15 milijuna dolara. Uft-Hanzin Zrakoplov sletio je u Bahreinu i nakon toga odletio za Dubaj. Tada su zajedničku izjevu objavili otmečari industrialca i otmečari Zrakoplova. Slijedećeg dana njemačka novinska agencija objavila je ovo priopćenje. Vlasti namiravaju udovoljiti jednom od zahtjeva koje su dali teroristi i platiti im 15 milijuna američkih dolara. Diplomatski krugovi u Bonu rekli su da će sin Hansa Martina Schleyera Potetog predsjednika udruge poslodavaca, predati svotu koju traže otmičari u podne u Frankfurtskom hotelu Intercontinental. Otmičari se nisu pojavili u hotelu Intercontinental kako bi preuzeli svotu 15 milijuna dolara, a zrakoplavi iz Bahreina odletio u Aden. Kad su svetili u Adenu, pilot treba ipak to ime čovjeka spomenuti, jer zaista je dao dragocjene podatke ovoj skupini GSG Noen, odnosno njemačkim pregovaračima, On je uspio, govoreći to na ingleskom, a i kao da navodi, navodi, da govori o letu samom, delta, ne znam, 208, na toj smo visini, treba nam toliko goriva i tako dalje, fiti, vamo tamo, on je zapravo davo šifrirane poruke, jer je bio obučen zato zove se Irgen Schumann, koji je bio bivši, Vojni piloti i specijalac vojni Tako da je znao taj postupak I on je rekao Četiri su otmičara dvojce su u kabini Dvojca putnike I to je bilo drago A Ali ovaj kapitan Mahmut je bio jedan od najboljih operativaca Fronta za narodno oslobođenje Palestine On ga je skužio Shvatio je o čemu je riječ I hladnokrvno ga je ubio s dva metka u potiljak Položio ga na tlo i likvidirao ga. Službeno priopćenje je bilo da je u njegovoj doksi, u njegovom ručnom satu prepoznao simbol koji ga podsjeća na Davidovu zvijezdu. U tom trenutku Zrakoplov ovaj sa pregovaračima i sa GSG-9 se vraća u Njemačku. A ovaj ostaje čekati u Kairu, Znači blizu ovaj drugi čeka u zasijedi. Kud su oni otišli? Znači ćemo se kasnije vratiti. Idemo pratiti sad put Boeinga 737. Znači, ovi službeno se vraćaju u Njemačkoj, to je istina. Svi dokumenti to potvrđuju. Iz Adena, južno-jedinske vlada, veli, maknite se, nemojte, nećemo vas tu. To je prerizično, kako i opće se ne tiču neki Njemci, nema veze s palestincima van ovaj, iz našeg zračnog prostora. Nitko od zemalja, od Egipta, preko Sudana ne želi nego avion, kad je već zadnja kap goriva bila, sliječe u Mogadiš. To su njenci i željeli. Kod svih vlada su ishodili suglasnost, nudeći pomoć nesebično i oružje i što god treba, da to završi u Mogadišu. A zašto u Mogadišu? Zašto u Somaliji? Jer je tamo na vlasti bio Sijad Bare, general, koji je... U Tom razdoblju imao velikih nevolja sa Kubancima i sa Sovjetima koji su željeli zauzeti rt Afrike i izbacili su Somalice iz Etiopije, ono etiopsko-somalski rat krvavi i to i on je odmah pristao surađivati sa vladom Njemačkom koja je odmah ponudila nekoliko stotina milijuna besplatnih kredita, oružje što god mu treba ako dozvoli da se na njegovom tlu provede tajna operacija da mu to njemački narod nikada neće zaboraviti i zaista u daljih 25 godina su na uružanje ručno i drugo je bilo zapadno-njemačke, odnosno njemačke proizvodnje to je istina, cijela somalska armija preko noći skalašnjikova prešla na, na njemačko njemačko na oružanje. Mohamed Sijad Baré došao je državnim udarom na vlast u Somaliji. Sijad Baré proglasio je vladavinu znanstvenog socijalizma i objavio da će osloboditi zemlju od siromaštva, bolesti i neznanja. Uskoro je tražio da ga se naziva ocem naroda, majka je bila revolucija, kako je on nazvao državni udar. Sijad Baré brzo je sklopio savezničke odnose sa Sovjetskim savezom i Kinom. Proglašeno je trojstvo, druga Marksa, druga Lenjina i druga Sijada. Somalija je postala članicom Arapske lige, tako je dobila pomoć u dolarima a somalska radna snaga i iz stoka izvozile su se u zemlje perzijskog ili arabskog zaljeva. Ali saveznici su brzo ostavili sijeda Bareja na cjedilu. Između Etiopije i Somalije izabrale su Etiopiju. Kad je savezna Republika Njemačka zatražila pomoć od sijeda barrea, on je zahtjev i udovoljio. Naravno, Somalijska vojska u tome je pomogla njemcima, se odmah neprijateljski ponjela prema uh, otmičarima. Avion je u jedan uh, na kraj piste, već gdje je bio pustinski pjesak. 150 sa Somalijske vojske je opkolilo avion i usmjerilo svoje strojnice i bacače na avioni i Bore je rekao, ako počnete ubijati teroriste, mi ćemo intervenirati. Intervencijom iz Bona Zamoljen je da čeka da dođu njemačke ekipe. I njemačke ekipe, obje, obje znači ovaj koji je čekao u Kajru, odmah je sletio u Mogadiš, a ovaj je doletio nekoliko sati kasnije. Kapitan Mahmud je dao rok od osam sati. Avion je otet 13. listopada 1977. Do nedelje ujutro, u 2 sata i 45 minuta, do 2 sata i 45 minuta, vi imate, rok je, da izvrši, da pustite Andrasa Badera. I da on komunicira, da će on znati je li on pušten, da on mora komunicirati sa pripadnicima zatočene skupine. Ako ne, imamo dovoljno eksploziva i pobiće sve sputnike kojih je bilo nekih 86 i plus sada već četiri člana posljedav avion on je dotjerao do, do Mogadiša Kopilot, koji je bio također vježd, dobro obučen i onim uvjetima i za ti ljudi koji su oteti 5-6 dana i noći, koji ništa nisu jeli ni pili na temperaturi od plus 49 stupnjeva. To je strašno. Uvjeti su bili užasni, ali su bili iscrpljeni i otmičani. Kako se približavala ponoć, malena skupina izveđača jedinice GSG-9 prišuljala se na 30 metara od zrakoplova. Odredili su mjesta na kojima su bili teroristi. Pripadnici jurišne skupine dobili su zadnje upute. Kad uđu u zrakoplov, zapovjednik Ulrich Wegener će zapovjed glave dolje. Svako tko ostane stajati, bit će ubijen. Uz pripadnike GSG-9 u akciji će sudjelovati dva pripadnika britanskog sasa. U jedan sat pripadnici GSG-9 i dva pripadnika sasa, major Elastar Morrison i narednik Barry Davis, koji nosili nove zaslijepjuće granate, polako su se približavali zrakoplavu. Približavajući se repu zrakoplova došli su do izlaza za nuštu. Somarski vojnici zaparili su veliki krijes stotinjak metara ispred kokpita, kako bi teroriste namamili u prednji dio zrakoplova. U dva sata i osam minuta počeo je napad. Wegener je izgovorio kodne riječi magična vatra. I vrata zrakoplova na silu su otvorena i ubačene su zaslijepljujuće granate. Kad su eksplodirale, oslobodile su svjetlost jačine 50 tisuća vata, koja je zaslijepila sve u zrakoplovu. Tada je u zrakoplov upalo 20 pripadnika jurišne skupine. Jedna je teroristica odmah pogođena u glavu, Druga se sakrila u toalet ita je jedina preživjela. Kapetan Mahmud ubijen u kokpitu nakon što je bacio dvije granate koje su eksplodirale ispod sjedišta lakše ranivši nekoliko talaca. Četvrtog teroristu je ubio major Ulrich Wegener. Akcija uspjeva, svi su tavci oslobođeni. 40 minuta prije isteka roka, praktički za dva sata, dva sata i za ponoći je GSGN-R napao. I samo sat kasnije Andreas Bader, Gudrun Enslin, Karl Raspe i još jedna iz niže, niže rangiranih teroristica su se ubili pucajući se sa prokrimčarenim oružjem sa pištoljima mađarske proizvodnje u potiljak. Službeno tumačenje njemačke države je bilo sljedeće, ono je zaista cinično. Andreas Bader i njegovi, kad su vidjeli da im je propao pokušaj otmice i pokušaj njihovo onda su se ubili kako bi kompromitirali njemačku državu. To posebno ako se bavite desetničima sa tom problematikom, to je zaista neozbiljno, jer jednostavno njemačka država je došla do kraja. Ona je praktički slomila krađežnicu frakcije Crvene armije, i ukoliko bude držala i dalje Badere i njegove sa ovim silnim palestinskim frakcijama i skupinama, on će biti stalna prijetnja za sigurnost države. I, i vjerojatno je palao zapovjec najviše razine da se oni likvidiraju. Ali da se veli da su to napravili na ovaj način. Kako je uopće moglo u Štanham biti prošvercano oružje, to je također neozbiljno. Kako su ga mogli neopazice sastaviti kad su kamere ih cijelo vrijeme snimale. S druge strane, postojali su detektori metala, onda je vlast rekla da je to plastike, što je neozbiljno. To je bio mađarski, klasični tipiš tolja, još prije drugog silskog rata, koji su mađari uh, u Varsavsku govoru malo prepravili i koji je uh, zvoni na pet metara, a ne uh, da prođe sve sigurnosne barijere kroz Tajham. Prema tome, ja sam uvjeren da to otpada. Da nikakvi odjetnici njima Zaturski stražari, pa svi su oltrodoksni desničari, pa nisu stavili ljevičare da ih čuje, nego ljude koji svi glasaju za, čitaju Bill Cajtung i navijaju za Bayern iz Mihena i glasaju za Strausovu, onu demokršćansku onda uniju. Događaje u Štamhajinu još dan danas izazivaju rasprave. Mnogima je teško povjerovati da se, na primjer, Jermgaard Möller četiri puta ubola u prsa ukradenim nožem, da je sva četiri puta promašila svoje srce. Štefan Aust, pisec knjige o Rafu i kasni urednik Dršpigala, vjeruje da je riječ o samoubojstvu. Drugi pak vjeruju da je riječ o državnoj osvjeti, govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar. Država je reagirala, mi smo legitimni mehanizam samobrane i represije. Vi ste nas vukli za rep tolike godine, zaista se prevršili vjeru i mi vi ne zaslužujete da više živite. Tako je završila Njemačka jesen 1977. Vođe i osnivači frakcije Crvene armije bili su mrtvi. Predsjednik udruge poslodavaca Hans Martin Schleer platio je njihovu smrt svojim životom. RAF nije prestao postojati te 1977. Sve do 1991. nove će generacije Rafa napadati Saveznu republiku u Njemačku, ali nikada neće postići ono što su Andras Bader, Ulrike Meinhof i njihovi drugovi postigli krajem 60-ih i početkom 70-ih godina 20. stoljeća. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marke tek ščitao Dubravko Sidor. Emisiju snimio Fabian Kale, a u i je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.